דברי הימים ב', פרק ל"ב אחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב מלך אשור. ויבוא ויהודה וייחן על הערים הבצורות. ויומר לבקעם אליו. ויר יחזקיהו, קיווה סנחריב, ופניו למלחמה על ירושלים, וייבאץ עם שריו וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר, ויעזרוהו.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 אדוני אלוהינו יצילנו מכף מלך אשור. הלוהו הוא, יחזקיהו, הסיר את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים לאמור, לפני מזבח אחד תשתחוו, ועליו תקטירו. הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותי לכל עמי הארצות? היכול יכלו אלוהי גויי הארצות להציל את ארצם מידי?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 ומציעי מעב, שם הפילוהו וחרב. ויושע אדוני את יחזקיהו, ואת יושבי ירושלים, מיד סנחריב מלך אשור, ומיד כל, וינהלם מסביב. ורבים מביאים מנחה לאדוני לירושלים, ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה, וינשא לעיני כל הגויים מאחרי כן. בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות.